Неймовірно допитлива людина, ти. Воргана випрацювати. Малий твій запитав, чи є в нас почесні грамоти. Я кажу, що, звісно, є. Тоді він попросив принести, я принесла. Не уявляю, для чого йому це знадобилося. Може, тебе хоче нагородити? Тільки не питай, за що. Досить з мене цього защокання на сьогодні. Далі ми їхали мовчки. Тамара Ментяра та я з почесною грамотою від Міністра внутрішніх справ. Квартира знову зустріла мене тишею. Цікаво, а куди зникла сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя? Невже мій план із затиканням молоточків спрацював настільки, що Малий не впорався з цією проблемою дотепер? Хоча... Може, вовтузиться досі з вираховуванням прізвища геніального футболіста? Привіт, є хто вдома? Мені назустріч вибіг Терлі, привітався та знову зник на кухні. Харчується чи що? Зігі зустрічати мене не вийшов, важко йому. Поки збереш лапки докупи, вже й втомився. На кухні, куди я попрямував, крім собак та міліка, які окупували мій диван, за столом сидів чоловік у довгому чорному плащі. Його сиве волосся було зібране у низький хвіст, а на підлозі ближче до шафок лежав широкий матрац. На мій погляд, саме такий вигляд мають люди, які приносять у дім сумні звістки. Але чи приходять ці люди з матрацами, я знати не міг. Мені здається, що це занадто приносити одночасно Погані звістки та матраци. Визначитися треба, що з собою тягти. З іншого боку, може це Расвєтович, той, хто лагодить роялі? Доброго дня, Павле! Тим часом промовила до мене чорна людина глибоким проникливим голосом. Таким голосом якось в метро мене вмовляли пожертвувати гроші на поліпшення стану київських дитячих майданчиків. Я тоді не пожертвував, тому в нас дитячі майданчики залишаються, схожими на миршовенькі сарайчики. Ви, мабуть, трохи здивовані моєю присутністю у вашому домі. Я отець Макарій. Своєю посмішкою незнайомий отець Макарій пропонував мені порадіти зі своєї присутності в моїй оселі. Порадіти з того, що він завітав саме до мене. Поки я збирав свої думки докупи, малий вихопив почесну грамоту. Це мені. Тобто ви хочете освятити піаніно? Чомусь це здалося мені природним. Піаніно відмовлялося грати. Расвєтович йому не допоміг, тому, якщо справа не чиста, естапо викликав отця. Піаніно не бачив цьому потреби. Емілю, дитино... Тобі потрібно освятити піаніно? Не хоче він святити піаніно. Це тебе совість мучить? Запхав туди свої папірці? Ага, то папірці цей вихвостень знайшов та витяг самотужки. Ну, звісно, майбутній Нобелівський лауреат. Підкрадій один. А, ви зовсім про мене нічого не знаєте, так? Я хитнув головою. «Соромно мені має бути чи ні? Я що, повинен про нього щось знати? Він відомий святий чи що? Отець Макарій». «То це не плаща Ряса? Колись секретарка Талія сказала, що їй дуже пасуватиме Ряса. Я довго думав, невже вона хоче усамітнитися в монастирі, аж поки мені не пояснили, що вона мала на увазі Сарі». Якби я був міліком, обов'язково б розповів цю чудову історію. Священиків я уникав. Не можу сказати, що я їх боявся чи завинив їм, нічого такого, але мені ніколи не хотілося з ними спілкуватися. Не знаю, чи буває з кимось таке, зі мною от буває. Я навіть не знав, як до них звертатися, щоб було чемно та доречно. Подібна проблема існувала в мене з військовими. Я не розбираюся у військових званнях. Але ж, принаймні, в них є зірочки, які треба рахувати. Одна зірочка – це такий, то дві ще якісь, три – щось інше. А в цих тільки хрест. Один. На всіх. На них. На нас. Все. Як їх розрізняти? «Ваше Преосвященство?» – спробував я. Отець Макарій перехрестився. Про всяк випадок, саме так, як я дякував про всяк випадок представниці правоохоронних органів Тамарі Ментярі за грамоту для Міліка. Цілком достатньо, якщо ви будете звертатися до мене просто «Отець Макарій». Чомусь мені закортіло запитати, чи обмивають вони священницькі звання і чи заливають горілкою образки Божої Матері, чи хрестики? Чого ти вирічився на нього, як ультраправий націоналіст, на пам'ятник дідусю Леніну? Моя школа вплинула. Це чоловік Сари, Валерка, вніс свої правки мілік.